and go. 251. Ja. Yeah. Hur fan. Stor gäst då. Uppe på berget. Ja. Doktor Sandström. Mm. Vet du vi, vi pratar om någon gång. Vem har, vem har det igen. Vem var den mest? Ja, det är inget snack om, om vem som var den mest gäst genom alla gånger. Det jag. Ja. ja. Det är nog inte mer än fyra-fem gånger. Ja, det är inte mer än fyra ja, men Vi har varit på flera resor, plus några ja, gånger. Plus resorna, ja, plus resorna, ja. ja. Resorna har jag liksom inte... Det är mer en sån här har inte känt att jag har varit en <laughs> och, du, och du vet ju, vad heter det? Juggas eh, favoritavsnitt. Hicka i Hammar. klart. Hick... <laughs> <laughs> det är, kla... är klasserna. Ja, det är, det är ju topp. Topp tre. Då var mm. inte jag med igår. Var... Ja, var... Man kan ju skratta åt efter dem. Men det var ju inte kul. Det var ju fruktansvärt. Men det var ju lustigt för att det var som en vändning där. Liksom... Om det börjar på kvällen på fredag. Jag kunde se halva bandet och så så och bodde vi där nere på... Där vandrar jag. Så är, är nära... En månader. Ja, just det. Så då, då kunde jag gå dit, såg jag ett halvband och så lite och vidare lite grann. Så tillbaka och så hade nästa band spelat halvband. Men då det var för att du Ja, då började jag hicka och liksom så här. Det... Sen var det lite bättre på just på förmiddagen än på eftermiddagen. Då tänkte jag att jag skulle supa bort det, men var det var ju värre. Och sen på kvällen där, då ja, det var det var lite illa. Ja. Så kunde jag inte ens gå ut Vad säger du? kunde jag inte ens jag, jag kunde inte gå ner på här klang Nej men jag gjorde det du, du, du, jag du, gjorde Och du låg ner i smärta mm. ja, så, här... Kan du dala då någon rumsvarm då? Nej jag skänkte Dagen efteråt så jag skänkte det som blev över ja, Något år, år så gjorde du det Och så när vi kom tillbaka så det var ambulansen <laughs> Jag skänkte till lite uteliggare Jag tyckte att vi skulle sprida lite glädje Ja, som, som Carl Bertiljonsson. Vad heter det? Eh, jo, men eh, du minns var du fick det ifrån. Var hickan början någonstans? Den gången. Ja, det var... Eh, just det, vi, åt, vi var <laughs> Ja, det är väl lustigt. Det borde du som doktor kunna svara på. Var inte Tolis med då? Jo, han var med. Han var med. Han ja, nu var det med flera Ja, han var med den gången. Ja, men vi var och käkade någon eh, shizkebab eller något sånt där. Det var, det var ganska starkt för dig. Ja, han tog ju starka soren. <laughs> var det men där tog... du började? Ja, ja, det började efteråt. Jo, men det var efter. Det var ju första kvällen. Just det, och Tobi att hade... Han var bara med första kvällen av han också. Sen stängde han in sig för att inte komma någon sol. Jo, men han ja, mådde hade... ja. så dåligt. Ja. Det måste vara sin äte, så. han. <laughs> Fast ja, det du? äter Det Du brukar äta så. Mm. Jo, det var ju helt... Det måste vara en äte. Vi har ju en, en bokstavsresa. Vi reser som ungefär Hed Hedvig och Helge. Fast vi tar inte i ordning från A till EU, utan vi lottar fram. Och så skriver vi ner eh, tio saker på det, som börjar på det ordet. Och så såg vi som ett tidhopplis och så går vi igen från 10 går vi runt och så 9 mm. och då då kan det vara det kan vara vad som helst det kan vara som eh, på L då kan det vara ja, lytisk komik mm. det kan vara och, och då har vi haft har vi haft så vi vi reser någonstans Nej, vi hamnar där på den bokstaven ok, okay. Mm. då är, då kan det vara före T så det kan vara bara en rolig upplevelse ja och så rånger eller så så är och vi säger ingenting utan vi går igen. Mm. Så du, du får säga en siffra mellan, jag vet inte hur många har gjort, men säg mellan 1 och 20 då. Jag säger 17. Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17! Och vi hamnar på bokstaven V! Får vi utnämna det till svåraste bokstav hittills? Ja, det tror jag i alla fall. För, för gästens gick det bra. Nej, men det är hans ja. första så det är ju den svåraste. Ja, det är kanske sant. den lättaste också. Vi se. Vi börjar på tio, va? och äh, Ska vi ta börja med tionde? Ja, precis. Mm. Vi börjar ner för, Och så får du säga din och så får du göra den motiverad. Mm. Att det blev just det ordet, tionde ordet, det var ju att jag frågade på det var en plats också. Så det lät ju väldigt enkelt och då tänkte jag, Kom kommer inte på någonting. Så då skrev jag Västafrika, som är i och för sig är ett land. De hade en väldigt uh, lurig flagg. Finns det kvar Västafrika? Nej. Jo, det finns. Det, är, det, det ligger där det var för Senegal. Det finns något. Från som, som flaggexpert vet jag att Västafrika hade en massa symboler i mitten. Mm. väldigt lurig eh, flagga. Och det var tre, tre zoner med, med färg som, låg på, som, låg på, eh, som var liggande. Mm. Stämmer det? Nej, jag har inte kollat flaggan. Jag ska jag är fortfarande på en stadsberg så jag har inte kollat någon till mm. Västafrika. Jag fick bara afrikanska föreningen. Men Mats kanske? Ja, vi kör. Du tar det. Ja, då tar jag min. Det är också lite Värmefilt. Ja. Har du, har har du en... relation till värmefilt? Nej, men så här uppe är det så här el, ja. <laughs> <laughs> ja, Jag hade. Jo, men alltså, när jag bodde i USA, då, då 84 då, då bodde jag på övervåningen. Då stängde de av värmen där uppe. Då fick jag en el, värmefilt istället. Och så jävla skönt. Alltså. Man sov kallt och så var det så här. Och i Svinjobbet man skulle upp och duschen på morgonen. Men man sov som en stock. Lite på batteri, eller? Ja, ja precis. Och så var det så, så det var klart. Jag hade kan, aldrig varit med om det. Jag hade skit själv. Till ja, annars jag inte om det var för varmt och ja. så, att sova just det där. Och, Tompa hade ett, ett alternativ till värmefilt. Han bodde på, i Det var kallt på morgonen. Och tog gånger gången hon hette det Fönen. Och satt in under, under tecken. Kassogen. Inne på <laughs> kassogen. Han fick ju sin dos också. Men äh, och ett alternativt. Det känns som fattigmansvärden. <laughs> fattig. fattig <laughs> ja. Men sen så finns det så här. det är för att man ska sova bättre. så här tunga tecken. Ja, det, det är jobbigt. jobbigt. Ja. Ja, jag vet inte. Ju, men då skulle väga ganska mycket också. Här ja, men det är ju det. Jag gjort reklam för på slutet. Jag vill nog ha fluffiga tecken. Jag... Lätta tecken. Ja, det ska vara så här... Och framförallt det är det så skönt att lägga sig ovanpå om Ett nytt tecken Mycket skönt att ligga på än att ligga under. Ja, tänker jag tänker efter på... Nej, jag har inget som... Men något... tänk på hotell. Nej, det brukar inte vara fluffiga. Nej, Nej, inte, på, inte på de hoteller vi brukar ligga <laughs> <brukar man> <laughs> Kanske i Johnson suite Ja, precis. 25 000 på nätet. Inte på håll alla Det är så sån där. Sista plats. Mm. Vänta. Det är inte så speciellt roligt egentligen. Nej, Att vänta. Därför det kom sist. Ja, därför det kom sist. Men det var ju som, som, vad heter han? Alltså? Fredrik Lindström. <går> Fredrik Lindström. Och oh. Sofia Hawks. Oh. Det var som min, min kompis Claes Christian sa. Att vänta, det är bara härligt. <skratt> Väntar man på något gott så är det bara härligt. Ah du svullt. Ja, ja nio. Eh, viskositet. Nu får du förklara för. Det, det, det, det, sagt, sådär, täv, täv, täv, det är typ så täthet i en vätska. Mm viskositet. Ja, jag, jag bara kom på det. Så. Mm. Jag har ingen ingen, ingen egentlig relation till det. Klart att tättheten i en vätska är brudlig. Jag vill säga att en Pepperland pepper har lite högre viskositet än en, en, en, en, en Southern. Ipa är ganska bra också. Mycket blommor och sådär. Stefans fav. Natt. Vad har jag, jag tänkt på, på? Jo, viskositet det är jättebra att det kommer upp lite så här svåra ord. Svåra i... ord. Ja. ja för här... det, det är bra att det är en Ja. Alla lyssnar. Vi brukar inte använda oss av den bokabilärande. <laughs> Nej, nu är vi ner på... Nio. Ja. Mm. Vinstlott. Det är bra. När drog det i vinstlott? <skratt> Inte än det hoppas jag. jag. Det kommer man dra när som mm. helst. Ja. Gärna en morgon. Vad skulle du köpa då? Jag jag ja. Det beror hur mycket det är. Om det skulle vara tillräckligt mycket då skulle jag säga upp. Alltså. <skratt> Inte du? Nej, jag skulle Ta känsla Nå, det är det lite att gå in till chefen och säga att... Nå. det ska vara skönt. känns just nu, november novembermörk. Nej, men jag skulle ta alla på, på arbetsplatsen på en resa. Skulle du då? Nej. <laughs> på, <med> på AV? <laughs> Drinks on me Jag drink som me Och så har man Man har på, på en bar på skolan ja. Och det är bara Man bara, får bara ta en sån mugg Det är ju alkoholfri <laughs> <laughs> Alkoholfri Sida Ja, det är ju typ. Av på skolan <laughs> Ja, då tror du de att det skulle bli riktigt fest Ja <laughs> Nej, det blir ju också På skolvis Jag ska Jag bjuder, Kan ni tänka er Att dela på En flask <laughs> Vad hade vi? 9. Nio, Nio. ...video. Ja, det jag på. Jo, ja, men alltså när, när den kom... Var inte det... Låten, låten eller, eller... Nej, jag tänkte på, på, på själva... På själva eh, ...apparaten. VHS eller Betamax. Men, men det här så har jag ju aldrig haft i privat. Så det, men det hade man ju i skolan. Jag mm. det fanns två filmsorter. Alltså ja, två varierna. Ja, Betamaxen, det var ju den som... Det sände man ju tidigare en kassett då, då hade man ju ett band. Man... Nej, jag tror Nej. Jo. Nej, det. Jo. Be den... Betamaxen var ju den, och sen kom VHSen som... Jag kunde... tror att det var konkurrent. Det var en kassettgrej också på Betamax-baggar. Alltså, alltså. jag, jag vet inte, ja, jag vet inte. För vi, vi... I skolan hade... Ja, men i högstadiet mm. så satt vi kollade, kollade på någon engelsk serie som heter The Seventh Key. Mm. Mm. Och då var det så här, men typ som var det här ljudband, som här rullband som mm. på... Mm. En video. Mm. Så vad det kul att se kvalitet på den idag? Ja. Jag minns man hyrde en, en moviebox. En mm. moviebox, ja. Eller var det, det var någon som hade video så gick man på Valla kiosken, han var också kommentaren. ett mm. Så gick man dit och hyrde en video. Jag hade nog två eller tre videor i sortimentet. Det resten var mm. Ja Movieboxen var ju fin, det var ju på en. Som sagt, så. Mm. Ja. Åttan eh varnagel. Mm. Är... Jag tycker det var bara ett skönt ord. Det är ett, ett, och... ett band med det varnagel. Ja, från uppen svensk, lite så. Här. Mm. det jag, jag känner Put -put jag, jag känner igen det från mm. tiden med Happy. Varnagel exempel betyder det. Mm. Alltså. Ja uh. mm. Jag Bara. inte menar det, det är ett som är skönt ord att säga varnagel eller liksom, rullar fint. Jag tror att jag låg på det här skivbolaget Beat Batchel. Som Heppel låg på. Och var det ju här... Men de är ju från samma trakter som, som Hot Freakots. Jag, eh, jag tror att de är från Lopplansväsky. De är där uppe från varnagen. Mm. Och det var ju även eh, Europe. Europe. Mm. Mm. Så de kanske var på Hot Freakots. Nej, men de, de var där på eh, Beat, -batchet. beat -batchet. Och det, och, ja, men det var ju band med sån jätteroliga namn. Bland annat varnagen eh räselbice det. <laughs> det är bra. Det det har det på Man förstår ju vilken vilken genre mm. det handlar om. Ja, det blir man inte. Fin smakar pop. Mm. Okej. Okay. Vad är Ole Nygren? Nu snackar jag alltså uh, Speedway. Ja, i Indiana. Ja, det vet jag inte. Det är en kurs. Jag kom barnhand och att det var kanske på 70-talet. Det var 60-talet. 60. 60 det var häftigt var För före Det ja. här var ju 70, ja, 70, 70 talet Det minns om man såg den ja. här man vm där, 73 eller 72-73. Varje olj nu. Ja. Men, men vi, vi har ju haft en speedway på en gång. <laughs> just mm. det. Det har rankat namnen. Nydångarna har Och så hade vi något ifrån Täby också. Vad <laughs> där var det moderaterna eller... men mm. ja jag vet inte. Ja. Jo, du hade ja jag är <laughs> ja jag är här och så jag spyr vad moderaterna det måste sluta vara arna <laughs> ja. <laughs> jag tror att det var pohänta men indianerna var var kommer de ifrån var de köper jag tror att nej Kula. Äh? Jo, nej nej är mm. är det däcken ja. eller smed smederna din eri din blå blå smederna är eskituna valsar är det Indianer. Får man hedra det? Får du hedra det? Nu är det ursprungsamerikanerna. Mm. Nativa amerikaner. No, no. Vad det? är det med det? Ingen av dem. Ingen de ifrån? Ingen av dem. Det är från. Ja. Så finns det idag som heter Vetlanda, det är fel. Ja. Mm. Buh. Mm. Det heter de sådana VSP elit eller något sådant där. Ja, Spå det ska det ska vara. Liksom att, att ska man vara med i elitserien i Speedway, med vissa då ska man ha god ekonomi. Mm. <laughs> Från med i Speedway då ska du sluta för Anna. <laughs> Moderaterna. Ja. <laughs> Eliterna. <laughs> mm. Min åttonde plats. Är Vada till alternativt till att bada, det är mycket skönare att bada. Man bara bada och... Man går med med vaderna, Max, liksom. Ja, och går och, då, och så känner man bara sin man känner, kallt. Och så gör man strax att han borde åka upp igen. Apropå att bada eller på att veda, Jönman ringde igång. Ja, sådär. Han ska, han har, han ska komma upp hit vår sjunde vecka, åka upp på torsdag för mig morgon. Åka upp till Stockholm. Eller nere dit, ja. till... Uh, och så ska han klippa från torsdag, eftermiddag, fredag och lördag och sen ska han göra Stockholm på söndag och hem på måndag det ska han göra var sjunde vecka Vart ska han var satt sa då? Vad han ska bo, vet jag Nej, inte men, vad vad han ska, han ska klippa, klippa. Han ska, det var när han kände uppe på alldeles där rosa har uppe vid korsningen och på Arlesgat och Drottninggatan mm -hmm. uh, Mäster Niklas eller något sånt där. Mm. Mäster Peter Niklas ja. uh, så, så han skulle komma upp den sjätte, eller var femte, sjätte mm -hmm. Till sen första gången så ville jag ju ha kunder. så alltså att Stefan kan ju glömt att mm. <gör> jag skulle försöka tjäna själv. Nej, jag skulle inte våga. Jag skulle inte våga. våga. Han var lös på det. Jag minns inte moder riktigt precis. Mm? Jag skulle ha en vandringsman. Det är ju, knyter ju an lite till att måda. Mm. – Säg en känd vandringsman förutom Nordman. – Ja, det var han jag tänkte ja. på. Mm. – Vandrare. Band, ja, – Vandrare tänkte jag på, ja. ja. – Fast det var vandringsman, det låter mera i gamla testamentet. – Ja, en, en, en sökare. Mm. Mm. Och då kommer jag igen att tänka på filmen Sökare. – Var det där han var med Liam? – Ja. Mm. – Vandringsman, sökare, då kommer jag att tänka på grannen. <laughs> – Granne kör igång. Mm. – Ja. Man är en Ja, man är en Jag är en vandringssäger. Precis, det borde vara. Mm. Okej. Okay. Ja, växthuseffekten. Mm. Ja, det var väldigt eh, rätt i tiden. <laughs> det är bra. Mm. men var, Jag tänkte bara med växthus, men det har till effekt. Men var, var inte det en, en sån Hassan-grej? de ringde upp? Eller, det var Ringde de upp? Jag tror de ringde upp någon som bara skrek. Var någon som skrek? Växthuseffekt! Växthuseffekt! Ja, jag tror att det var den där Pontus. Ja. ja, det kan jag tänka på. För visst var han som sa det där? P3! Ja. Ja, ja Jo, men det var han. <skratt> Heta nästa namn, det kan du. Janaius. Janaius. Vad hände? Ja, roligt. Ja, jag jag följer hon på Instagram. Alltså. Ja. Ja, men Jag vet inte vad han gör för någonting faktiskt. Jag tror att han är konst där. Han verkar inte hålla på med han går det tyvärr. Gud vad konstig. Ja, du ja, mm? ja. är det jag. Vad hade vi? Sju, vitt vin Så lågt alltså... Så lågt Ja, jo Men då, då förstår ni hur ja. stark Fortsättningen är ja. Nej men vitt vin eh... Vad tycker jag ja, men till, till mat så är ju rött vin goda tycker jag mm. För att det Blir mer smaker man ska dricka liksom lite sällskap Och blir då då är ju vitt vin bästa. Om man tycker jag att jag rött vin är tyngre, om man vill ha en tyngre fylla <laughs> Jo, men det är ju att det sitter kvar då efter också mm. kallade... Vitt vin i ett vanligt glas det är bra. ja. ja. Mm. inte såna där vinglas mm. det du fånigt <laughs> att det sitter kvar i en så kallad betongkeps vad mm. <laughs> du tror <lite> på när man <laughs> uttrycker betongkeps <laughs> när du säger <laughs> det är många som har tagit efter nu, mm. mm. mm. mm. på sexan sexta jag eh, varsel bli bli medveten det var också bara så här sköna ord varsel så du varsel. varsel ja varsel bli varsel bli tror jag inte jag vet inte varsel jag. Äh, ljus heter bli ja, ja varsel ljus jag det är varsel ljus ja nej ja. varsel varsel är varning varsel varsel, varsel. ja bli medveten ja, Uppmärksam Jag tror att det heter varsel bli men, men varselljus heter det, va? Varselljus. Det heter varselljus. Ja, nej, nej varselljus. Varselljus? Det låter norska. Varseljus. Jag tror att jag, jag missade en bokstav som heter. Varsel, tiden. Varselblivning. Ja. Varselbli. Jaha. Jag vet inte, jag ska se det. Kanske finns båda. Nej, det heter varselbli. Du har jättränt. Ja, jag tyckte jag saknar bokstav. Mm. Oh, du i skolan också. Men nu är det ett nytt ord. Ja, men varselbli. Ja. Jag bara, att bli medveten. Ja, eller att det är uppmärksamma. Ja. Eller, ja. Mm. Varsel. Varsel. Att varsla. Att bli uppmärksamma på det måste sluta. det du inte The Shining varsel? Jo, det heter ju boken. Ja. Heter den varsel? Varsel inte mm. boken. Men är som har sett den här fortsättningen på Shining? Nej, det kommer ju film. Ja, det kommer du rätt Nej, den är på bio så här. Ja. Nej, det är sånt, brukar inte göra. Det. Och då är det, vad heter det, sonen som kommer tillbaka till Overlook Hotel. Men det är väl nedbrunnen, tror jag. Men han kommer dit i alla fall. Mm. Hittar han Jack Nicholson. Jack Frusten. Ja, de hade väl här sommar. Sommar där i Colorado. Ja. Mm. ja. Vad är vi på? Sexarna. Sex. Sex. Okej, okay. Ville, Valle och Viktor. Mm -hmm. Fan vad bra program. Hornsgatan. Vadå Hornsgatan? Nej, det på Horskottan, Jag tänker på, på, ja, på Tårta, i det och för sig. Ja. Jag gillar de där. Tyckte ni det var Nej, det? Jag, jag, jag minns ju... Tårtan, hur... Villa Valle Viktor. Ja. Men var det... Det var, in... Eller, det var olika program? Ja. Mm. Villa Valle och Viktor. Ja, men det var... Ja, Annus och eh, Jörgen Lands. Ja, just det. Du... Och Viktor, dockan. Jag kommer inte ihåg vad han hette, men jag minns att han dök upp- och var med ett kortare tag i rädderiet. Inte som dock som Viktor. Och, mm. mm. och så hade de, kan boken hette? Mm. Det var inte i som det stod allting. Det här var det farfars praktiska råd. Också, och så, och boken var alltid ett mm. Och så tyckte jag också att det var kul just med- för de kunde blå, blåsa med en flöjt eller en tuta så somna Viktor. Ja, varför, det var föran. Alltså. Alltså, det där var ja. Så. Alltså ja då. Ajaj jag en, en besvärlig tid tycker jag. <laughs> just jag berättar, det. Jag det Det där var ju slutet på 60-talet på 70-talet så. 70-talet. Tidigt 70-talet då var jag 10 ungefär. Ja, fan, då ville ju inte ha <laughs> när jag vi vill nog inte prova. brudar. vill jag röra så illa har vi. Okej. Men men, äh, ja. jo, men det var ju att man såg i pant då är det. Ja, det fanns ju det då det tog ju det, det fanns men, men jag gillar det aldrig ändå. men vad tårtan tycker man det var det var ju som konstigt. Ja. Men då är ju vi då visst galna grejer då. Men just det tårtan det är det är väl det som gjort det. Mm. Mm. Och det var även han som spelade apans Saba Ja utkrävde i apdräkt. Och även eh, Jan Löve mm. Och... Christer Broberg. Jo, ja, Christer Broberg som frasse. Ja, ja, ja. Han var ju senare. Ja. Han bor någonstans vid, vid skolan. Jag har både sett han på Ika i Dalen. Och så har han gått vid skolan flera gånger. Så en, en gång så, så, så ropade jag på honom, Europa ja, och Nej, Europa, Europa krist det. Mm. För då hade vi, då hade vi, när han kallade sig på, på 90-talet, då hade jag ju konserter för barn, man fick komma dit och köpa liksom plats. Mm. Så var det kanske sex, sex gånger under den inte vintertempel. Mm. Skolor eller förskolor. Och då, då, då pratade jag med om det. Mm. Han var, ju väldigt, han var ju väldigt skeptisk liksom, och så frågade jag fick jag fick ta ett, ett kort, jaha. Han såg ju väldigt sur på kortet, men jag, jag har ju ett kort med frassiga då. Surprassigt? Så surigt. Ja, min sjätte plats. Jag var varit tvungen att lägga in, det var först jag kom på med Veda faktiskt. Men den, den nådde inte högre än, äh, än plats sex. Den, ja, de har ju nämnts tidigare. Jag hade ju med SS Superskate som nummer två gånger. så. Mm. Ja, men jag kommer där. Ja, blir... jo. SS SS SS. Ja, det funkar idag med SS. Mm. Nazist. Ja, nej, mycket finns att säga, men vi mm. lämnar det. Femman. Eh, vurma. Hade jag hunnit gå. <också. här> hade du måste... ja. det också? Nej, jag hade på väg. Jag tänkte på det. Mm. Du vurmar för något mm var inte vurpa, var inte där vi var när Vurma, var, som, var vi var då. Ja, precis. där ja. Eh, som vi var då sen fylld mm. Och nu när du säger ordet då kommer jag på ösa att man vurmar från någonting. Mm. jag har inte jag inte här kopplat. Jag har tänkt på att det var ett ställe. nämligen att det var något indiskt, mm. alltså någon, som, mm. något ord. Mm. Jag gick förbi det faktiskt för några veckor sedan. Och det är ju någon annan ägare än det sån här asiatisk. Men det var, det var bra ställe och övervåning. Ja, Fanns ett ställe som hette det? Ja. ja, men det var där vi hade... Du var där. Jaha, okej. Okay. Hette det Burrman? Jag så full. En grundvård. Jag var så full. Han ryckte det i min Mm. Mats, vem har han? Vene man som ser eller? Det är det. Mm. Även titeln på ja, det Hives första, kanske det var. Kommer vi såg, ska vi se. Tre vän, har haft tre vänner på raken. Ja, ja men... det var ju bra, för det var ju bokstånd vi, vi har haft <laughs> ja, Men, men, men vi ju... vad var det som sa det? Var det Cesar? Här har vi vad han skulle korsa. Nej, eh, ja, det korsat floden Rubicon. Tror ja, det kan där. du säkert bättre, jag vet. Nej, inte. jag kan. Alltså, jag har bara Rubicon. Mm. Jag tror det var säker, så men jag kan inte. Ja, jag, jag tror. Jag tror. Jag tror att Brian och Jack. Är ja, typ. också, också, också man Jag blir lite osäker. Väl... Men floden Rubicon. in inte när så för närvarande de är det någon plats med Rubicon. Rubiks mm. Men ska jag ta vad sa ju femman? Ja. Eh, Vintergatan. Både för att det eh, är ett bra namn. Och så hade du i det här programmet... Eller heter, heter det tillbaka till Vintergatan? jag tror att det heter bara Vintergatan. På radion? Nej, på tv. Eh, Anders Linder var, hade någon roll där. Och han dök ju upp senare. Så dök han ju upp som, i det programmet som Katnissom. Nej, ja, det var att det, det är ju Ljupestes som jag tryckte efter sin seger. över var kung. Färden Marxus den andra och Pontos. i mm, okay. slaget i Sele i Pontos 47 för Kristus. Ja. Vintergatan. Så är det... Och sen har du ju Ö -vik. Ö -vik, vintergatan. vintergatan. Och så har vi ju Under the Milky Way med Church. Mm. Just det. Bra lott. Ja. Är, är vi på fyra nu eller? Ja. Uh, Visthus. Visthus. Mm. Skafferi i gamla tider. Jaha, det mm. heter Visthus. Mm. Alldeles hört vad det var. Där man hängde i kåren. Ja. Visthusbord. Ja. Ja. Mm. Vad sa vi Mats? Visthusbord, mm. eller? Ja, precis. Mm. Ja. Ja. Kanske jag kunde ha skrivit visthusbod Nej, jag vet inte, men jag bara... Visthus. visthus. Heter det Visthus? <laughs> mm. Okej. Okay. Nummer fyra. Fan Basten. Van mm. Basten. Mm. Känner igen honom. Jag var på väg att skriva. Men, ja. mm. Men mm. 88. 88 var bra. Då vann han ju. Men, e ju var 88. jag vann. 88. E I en. Ja, i ja. Och fan Basten gjorde väl och man var skyttli han gjorde det snygga målet han gjorde många mål. han var, var ju mer tung snygga han var ju var mer tung i center han bra ja. känsla. Ja, men han var lite som, alltså som för han gjorde ju alla mål nästan princip. Det var som som Rossi i VM 82 ja. på något sätt. Mm. Och, och åttio, 90. var det? 90, 90 just det. Ja. Och sen, han, han var ju i en turnering, turnering. Ja. De andra var ju bra en ja. turnering. <laughs> ja men, men server ju ganska kul att 3 2 1 Rossi. Jag gjorde ju inte ett skit för det har varit en halvfinal. Det tre mål så sen och sen två i serien och sen mål i finalen ett, för, Ja. På. Paolo. Så, hade... <laughs> ja förpå ja. turnering. Vi Vi hade våra efter hade idrott idag Och så hade idrottsfröken skrivit på talan Vad de ska göra för olika lekar Och så sista, om de ska hinna Så var det Fylla på staty jag läste direkt, fylla på staty Vad är det här för? Spännande det är för spännande jag har sider i skapet ja. mm. På tal om betoning Och hur fyller man på en staty? Här, lia, mm. Min fjärde jag, jag skulle sa det jag skulle jag, jag satt där och tänkte ska stå på an basten men jag tog en annan holländare ändare. Mm. Oh, fan bommen. Nej. Okej. Okay. Van der Kerkop. Yep. René, René. René. Mm. Men rede alltså två. Ja och Ja vänta vänta. Det, det måste man kunna. Det Det är två Jag har bara och René var den yngre. Vad hette den äldre bruden? Vad hette den? Vad hette den? Vad hette den? Vad hette W? Vim. Vill du, Fandrikarkoffer? Vill du, Fandrikarkoffer. Jag får att, att det var. Jag tänker på Willy Lindström. Jag vill ju. Som svår att tänka som valets fotbollsspelare. Willy Lindström. Ja, men det var någon av dem, om inte det var den i Fanny Karkov, eller om man ja. Som gjorde den här äckliga mm. långskotten mot, mot Italien. Och det var en frispark. det var ett långskott som var alltså halva... Han hade just, just kommit för ja, halva det det, plan och ja. drog på. Det det. Och det var ingen lobb, utan det var stenhårt. Ja, ja men den steg. Var det 78 de var bra? Eller var det 74? Nej, det här var 8. 82. 82? Ja, de var lite säkra med eh, 78 också. Ska vi ta en kaffe innan prispannen, eller? Jag är på tre redan? Ja, ja. okej. Okay. Då är vi framme vid eh, finalen, alltså. Prispannen? Mm, på det. Nej, det är sex. Åh, pigg pigg Mm. Per, ja, men Det är också ett sånt där skönt ord, vridmoment. Mm. Mm. Det har någonting med bilar att göra, tror jag. Eh, hur snabbt det kan, den kan accelerera och sådana saker. Vridmoment. Alltså. Vridmoment känns också som när man, man sträcker till, eller man drar till lite rygg eller man stretchar mm. lite grann. Ja, eller dansar. Vridmoment. Rickerbrors mm. är jävligt mm. bra, och även vad heter han? Mm. är väldigt bra på vridmoment. Mm. Mm. Okej, okay, nummer tre. Också ett fint ord. Vårtgård. Det <laughs> är fula ordet. Nej men alltså, alltså, vårtgård. <laughs> man, man, man, man tänker, eller jag tycker att för, för att det är som ett... Nej, det är ingenting. Man, man vill inte vara där. <laughs> nej, man vill inte ha de stora vårtgården. Nej. <laughs> <är> <DåQue shadeYou> Jag tycker så det är ett, ett Vårt gård. Vårt gård. Ja det är fult. Fult. Vårt gård. Vårt gårdinge. Tre plats. Då tar vi en låt Vad ska du bli? Mm. Vad ska du bli när du blir stor? Skulle bli som farmor? och du Skulle bli en boss. En eller ett diss på Eller då är du det med vilket, vilket jävla, jävla skitjobb skit som, som helst. helst. Du tänker... Eller jobba och åka-trick Du tänker... Enkelt. Det får gå som det går, vad ska det bli? Gå upp, gå, upp, gå till jobbet, jag jobba, jobba, jobba, jobba jag ett eller Samma det. sak händer du. Jobba och, trik trik och sätta trick Det är inget liv. det det är ju rik. Ja, det är bra. Visst gjorde dagvag i en version också. vad var det? Det är ju förstås han tänkte, tänkte, tänkte, tänkte du på Veda gjorde en version. Veda gjorde en version. Ja, det var väl den enda kallen ni gjorde. Den finns på inspelningen. Mm. Jo, men de hade den på skiva till och med, tror jag. Ja. Vad skulle bli... Det jag jag hörde den med. innan jag hörde det på grön. Vad tyckte du var bättre? Ja, en på grön. Mm. Körde de inte den i... i... Jag hade Sivert Öholm-programmet eller något sånt här på... Det var ju lätt, ja. Jag hade kört, skjutit en snut och så gick han intervjuad där. Jaha, det. Kolla på Youtube, ska jag se. Nej, det var inte, vad heter det? Men jag kände det skulle bli då också. Jag kollade mycket så här, Ebba 78-79. Men det var inte Sivert Öholm? Nej, kanske inte var. Men det var inte det. Jag det bara då, men det var något sånt där. plus-program med debattprogram. Hur var Jo, kolla snabbt hur du skulle försöka hitta den, här, hitta den här låten med, med dagvag. Och så kolla på Förstplatsen. Så, så, så läser man snabbt. Ja, närvården tror till, heter det nu. Jag tror vad Vårdgården. Det är bra namn på podden. <laughs> ja, eller... Eller inte. Nej, vad var det så sa? Nasabögen. <laughs> jo, det var det du spelade. Ja. Skyska, nej vad heter du spelade? Mm. Prime Prime. Bra namn på. på. Eh, andra plats där. Eh, knyter det här lite till din Shining. Vanföreställning. Mm. Mm. Har du mycket vanföreställningar? Säkert. Mm. <laughs> Vanför. Ja, men alltså... men det låter ju inte som att man. Det låter det är som lite Det är psykologiskt. psykologiskt jobbigt att man liksom. Man är lite paranoid eller har vanföreställningar. Ja, det känns som ja. något åt en halvligt. Det är inte att man har en felaktig uppfattning av det. Nej. Mm. Man har du uppfattar någonting. Ja, man, är, man är liksom lite, lite besatt på. Men mm. att få några schyssta valföreställningar ska inte vara helt fel. Mm. <laughs> ja. Eller det, men stor vårtgård. <laughs> ja, stor <laughs> kan killa <det> vårtgård. Kan killar stora vårtgårdar om vi ska återgå? Gillar du att Nej, gillar du att det stå är rätta? Kör Gillar du att stå? Ja. ja. Det är kanske också så för att äta en Eskild. <laughs> Som inte kan ja, det är. hålla en relation. Som man ser det som sitter och masserar på. är Eskild? Edansson. Centerpartisten som, <går> <går> <går> som är, är, är åtalad för att ha en. <går> hade man kunnat ha vikingarsjuka? Jag vet inte vad du snackar om <går> <går> <går> nu. Det? det är det som är så bra att få in en ja, gäst. Ja, ja, ja, som ja. Helt, man kommer utanför. Eskild Edansson <går> som var jordbruksminister i den borgerliga regeringen. En liten bonde från en centerpartist. Han, han har, I Miku så var det, han, det var kvinnor som tyckte det var lite jobbigt ja, ja, ja. att han ja, ja. hans händer letade sig upp i skrevet. Ja, ja, ja just, och så det, just det. Och han, han, han säger att han har vikingarsjuka. Och därför? Ja, så, och då måste han massera sina händer. Ibland så, så tänker liksom inte att han sitter och bra, bra. masserar bortgården. Ja, okej. Ja, får vi se hur det går för ja, Nummer två... – Vem där? – Spelet. Spelet. – Vem där, ja, Nej, där. men eh, på spåret. – Ja Ja, ja, ja det är det. Är det. borde ta tillbaka den istället för det här eh, listan. Mm. – Jag tror de ska göra det. Mm. – Eller att man får välja mellan de två vem där? Snart börjar ju spåret. Ja. – ja, Men vem där? Det kan vara jävligt svårt. – Jo, men det var ju roligare för ja, det. – ja, om man, man såg någonting tidigt men... jag gillar varken vem där eller, eller listan vad skulle du ha haft då? Du, quiz, listan kan vara med bättre på, än, än på vem där brukar ju alltid gå och träffa efter. det var så slump ja jo jag håller med, Heller ja. listan då än, vem där var så slump det är som röda tråden på, på quizarna <laughs> to, tolla gillade inte de heller han har aldrig tagit en röd tråd ja, han kanske tog en sist tolla? –Tolis. –Tolis, ja. –Tola. –Ja, jag tolade. <skratt> <skratt> <skratt> ja, –Jag talar. Tola. Eh, –Andra plats. –Ja. –Där kommer faktiskt dagens eh, första debett. –Ville okay. Valeriktor. –Jaså. –Okej. om de hade det ju sagt. –Ja. –Mm. –Nu är vi inne på första plats här. –Ja. –Det var ju också sånt där, lite skönt ord. –I vredesmod. –Vredesmod. Ja. Och tänker... Ja, vad tänker ni på? Jag tänker på vredesdruvor. Det tänkte jag på också. Alltså, den, att ta med redens på vredesdruvor. Vredesmoda, ja. ja. jag tänkte... Ilska. Det är lak, mot ja. jul och Carl-Bertid Jonssons far. Ja, det var vredesmod. Det var i vredesmod. Sa du, säger de det? Ja. Okej, okay, ja. Han blev väldigt arg för in. Mm. Den här går ju... carl går ju på... Det va. Ja, jag såg en där dokumentären om Per Alldin. Vad heter det? Ja. Då är ju Men vem är det som är är är vad heter han? Ove Sundberg. Vem är han? Han var pappa. typ pappan, farsan. Men vem är? vad heter pappan i? Vänta. Och Uva. Jag ska säga någonting. Hur uppe var är hä är två stavet. Vänta. Och vad var det på? Ty Tre. Tyko. Tyko. Ty ja, coola ifall jag tänkte säga. Nu på fel. Tyko! Mm. Ja. ja, det är Skulle... grymt bra. Skulle du kunde duktiga på Har ni sett den där Hass filmen Ja, jag har sett den. Nej, bra. Ja, den är okej. Men den är liksom ganska, ganska långsamt berättad. Men den är ju... Vad heter den, kärlekshistoria? Det är ju lite... Mm. Men är, det, är det kul att se liksom? Ja, den lite, men lite långsamt berättad. Man hade kunnat göra, kunna klippa ner den. Men det var så jag såg den här, på tv såg jag den här Ted. ja alltså den filmen eller? Ja, den är ju ganska mörk liksom så här. Det är inte... mm. Och man får en helt annan bild av Ted. Menar du spelfilmen där det är ingen ja, dokumentär? Ja, nej, nej. det spelfilm. Ja, ja. dokumentären är jag sett på SVT mm. Play. Mm. Jaha, nej, det inte jag. Mm. Och Ted? Mm. Okej. Okay. Och då är Burken och ju jag pratade om mm. också. Mm. Och han är i låt, Ted, förresten, som heter. Vad heter den nu då? Helena heter den, Ja, just det. Om, om Helena, om det mm. Ja, just det. Då. Och båda var ju... Bjar Bjar I filmen så kommer Björn och är lite sur på honom, mm. kommer på Vad mm. mm. mm. eh. eh, tänkte du säga? Mig. Jo, han så Tage. Han så ju det här eh, bokakademin. Där kommer en, en eh, biografi, mm. om, eller bok om Hass, Hass mm. och Det var tydligen den första boken, den hade aldrig skrivit en bok om Ja, men det var liksom det här, man, man kunde liksom se också och veta, antagligen sådana, de kompletterar ju varandra jävligt bra, mm. men man såg ju liksom att syntes ju verkligen att de gillar varandra också, de var ju, nej det var ju Men var, var inte taget, han känns ju mer som den här funderaren, ja, och med han, något Hasse med den här Spelvinkeln, spelvinkeln. Ja och han, han var liksom sp sprungen ur späxeln i lund. Mm. Han, ja, men han var han, han malade liksom på ganska mycket. Han hade en ganska, ganska tunga rika också när jag var idagen så Det går för som... mm. det Men jag vet just där sitter, och det är ju mer där Olof. Palme. Där han liksom sätter åt honom på det här med... med skatten eller? Ja, jag tror det vad det gäller också ja, römden och kärnkraft ja. sätt, men han sätter alltså verkligen åt honom det är riktigt vad man ser det är man ser tagit någon som förbannad men ja. det såg man liksom en mag mm. så, så han var ju inte onttyckt av Olof Malm den är bra mm. så att den är värd den att se det var förbi och så ja, oh, okej, okay, ja. okay, nummer ett mm. Nu är du lite, lite likt igen. Vin och så låd inom parentes. <skratt> Box. Ja, såklart. Ja. Finns det något given? Vad är det som är så bra med just lådvin? Jo, är det mängden? My det, är bra. det är så bra mängden, precis, kvantitet och så. och så att man inte har riktigt koll på hur mycket man har druckit Om man ja. inte heller upp det på karan Så den här bismaken från flaskorna Slipper man flaskvin är ju... och, slip... och så är det lätt liksom att man knycklar ihop den Och ja. slänger in soparna Istället ja. för att går till My Mycket som är bra Eller man kan göra, göra flytdon av själva påsen Ja, eller kudder ja, ska... ja, mm. Till det här täcker mm. Och där är vi knyter ihop säcken Ja, <laughs> mm. Första plats. Vanheten. Rånger. Rånger vanheten. Mm. Vad vore, vad hade Jonsson ligan varit utan utan vanheten? Ja. Nej ja, men det är liksom, det är den de första glidaren. Mm. Jag tror det, jag jag har inte sett mycket. Jag missar det som var Ulf Brunberg. Mm. <laughs> han, han var ju som, en, ja, han var som glidare. Ja! ja. Och jag kommer på nu när jag säger att du har skrivit första bokstaven där V. Filmen V, eller ser, ja, ser det. serien V hela dagen. Mm. Ödlan. Mm. Med eh, huvudrollsinnehavaren, den snälla Ödlan. Ja. Vad mm. han, han? Han var ju även... Eh, Freddy Kruger säger ja, det. Han, ja. han hade ju ett svenskt namn. Jo, Robert Englund Just det. Ja. Mm. ja. Det, här var det var en, en seriös längs... genomgående. Det var va? längst på podden på bra länge. Vi ja. får spida upp det så att vi kommer ner på 20 minuter som var. Vi målet. kör. Uh, <här> Spilla upp tempot. Bra! Och vi tackar vår uh... ständiga gäst. <laughs> ständiga sekreterare. Men ja. Sen sen så blir ju en i februari så blir ju en, en, en danmark dammars vi hoppas att vi får, ja, ja. får med direktören också ja. Jep, att vi får med Jeppe på berget. Ja. <laughs> oh. Det får ju inte så det se, men det blir bra. Då. tack och Hej. hej.